nenbestez balbateko saioari ekiteko igo daitezela bertsolariak Aguraino sorginatzetik Hoiera Arvina Josu Campo Jo Nunay Aspe Oiane Perea eta Beñat Horibe Eta Aramaioko Marisekan Xabi Igoa Andere Arriola Bengoa Beñat Burgi eta Sabinar Amuru. E hauek dira gaurkoan bertsolariek egin beharreko lanpuntuagarriak. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka 8 nagusian iruna bertso. Talde bakoitzak gai bat emanda, taldeko batek beste taldeko 3 kidei bertso banakantatu eta hiru horiek erantzun. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka 8 txikian iruna bertso. Bina punturi erantzun 8 txikian. Gaia emanda bi bertso nai dendoinu eta neurrian. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka 10 txikian iruna bertso eta taldeka gaia emanda taldeko hiru lagunen artean irunako platxiki goizean goiz jaikirik doinuarekin. Lanpuntu agarrierekin hasi aurretik bertsolari bakoitzari agurban askatuko diegu. Thank you. askenean sortu dugu giroepela eta espentsa talde haudela ergela jakin demostratzera etorrigarela taldea hoyan e baino gehiago dela. naturalekin eta naturaleginen sentitzen dudana, dana arama Norbaitek izango du gaurkoan resaka baina sortu behar du unaikoa zarata Gaurkoa izan da dinerora bat aparta ekaitz gure artean baino ez da falta. Baturazen. aipena dugunez gauza dotorea, dastatu nahi genukearen zaporea, Hoino etorrita bai gure jendea Hoino etorri da marea morea. Este natokiena ez da ez gurea gogoandiarekin gatozu ordea atzo pasatu zela aiaraldea ea pasatzen den gaur araialdea Gaurko kafeak euki behar du pozoa, Tanaran jazukua ze gauza gozoa, Lauta jendea ez da inosoa Berri zerreko dugu aramai Natural sentitzen dut egiten dudana, Eta natural egin sentitzen dudana, Aramai ora Simpleagoak gara ara batzuk konkistara etorriak diren jada Nola gauza bat desberdinaden Dioten ezta araba Bertxorik bertxoplazara ara maio zein lauta da Dibertitutu behar gara. Lagun kuadrila etorri gara, Gaurko honetan apropoz, Bertxo kantuan eta entzunez ondo pasatzeko asmoz. Aramaioko izarra gatoz, gerra emateko gogoz, zuek zorginak zarete baina gu gaur zorgin dutagatoz. Zuek zorginak zarete baina gu gaur zorgin dutagatoz. Hey. Afalosteko bertzozaioak alde batera utzita. Holtza orain tokatzen zaigu eta nervioz josita. Naizta nervioak joaten diren jadasaioa asita. Bertzo lariok gaur egin behar du finalera. bertsolaria. Bartzolaria guk orain dugu be, finale aurrekoak, final aurreko, sita. Ba, Kuadrillarteko final erdiak daukagu hemen ostera. Idatzizkoek eman diote, bet, orain bertan hasiera Finalerako pase hartzeko orain dugu aukera, aien eta gumariseka gatoz egu